אם בן הוא, והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותכיינה את הילדים. ויקרא המלך מצרים למיילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותכיינה את הילדים? ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות. כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המיילדת, וילדו. ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים, ויצב פרעה לכל עמו לאמר, כל הבן הילוד, היאורא תשליכוהו, וכל הבת תחיון.